Alhamdulillahirabbil alamin, والصلاه U našem zadnjem predavanju govorili smo nešto u vezi uh, sehramskim zabranama. Ispomenuli smo uh, se ono što je zabranjeno uh, muhrimu osobi koja je znači obredima da čini tokom obreda. Danas ćemo govoriti nešto o postupcima koji su dozvoljeni muhrimu. Muhrimu je dozvoljeno da lovi u moru. Naravno, neki od ovih postupaka su bili poznati kod naših prethodnika, pa su ih zbog toga tretirali u svojim knjigama fikskim. Dok u naše vrijeme ovo nije poznato i jako se rijetko dešavalo da neko ko je krenuo na hadž da usputno lovi bilo na kopnu ili na moru. Međutim mi ćemo to spomenuti da ispoštujemo ono što su činili islamski učinjaci u prijašnjim vremenima, znači govoreći o ovim pitanjima. Dozvoljeno je čovjeku da lovi u moru jer dozvoljen je Allah azza wa dželle kaže: "Oh, dozvoljeno vam je loviti u moru i njegova hrana je za kaže, vama je dozvoljeno dopušteno da lovite u moru i da jedete taj ulov i da se njime vi i putnici koristite. Pa je dozvoljeno čovjeku, znači koji je krenuo, iako je ušao u ihramske zabrane, znači došao je na mikat, ušao u obrede, dozvoljeno je znači, da lovi znači, u moru. Dozvoljeno je da lovi, znači da jede lovinu iz mora i da lovi. Isto tako dozvoljeno mu je klanje domaćih životinja. deva, ovaca, krava, je li, ovaj koza i u tome znači nema nikakve, nema nikakve zapreke. Isto tako dozvoljeno mu je ubijanje štetočina. Dozvoljeno mu je ubijanje štetočina jer štetočine je tako nanose zlo ljudima, pa je dozvoljeno čovjeku da se kotariše ti što točina kako došo od isoa iše da je poslanik salasem rekao kaže pet vrsta životinja dozvoljeno je ubiti a taman čovjek bio u haremu vrana kobac škorpja, miš i pas koji i pas koji napada u jednoj verziji ovoga hadisa kaže se i zmija jer verso zmije je tako a, a Je li tako grizavci koji su samo štetu samo štetu nanose Muhrimu je također dozvoljeno da se okupa. Znači nakon ulaske ulaska u ihramske zabrane dozvoljeno je Muhrimu da se istušira, da se okupa. A, Ebu Ju e prenosi da je poslanik Sallrame kupao se dok je bio Muhrim, dok je bio znači u obredima. I ima jedan rivayet jedna Jedno predanje koje je vjerodostojno, ko ga prenosi imam Ibn Bišejve i također imam Elbehegli u svome velikom sunenu, Od e, Ibna Abbasa kaže da mu je rekao Omar Allahu anhu. Kaže, hajde, kaže da vidim koji od nas ima duži i jači da. Pa bi znači ovaj a, a, gledali koliko može koji od njih može više ostati pod vodom. A bili su muhrimi, bili su i hramima. Tako da nema smetnje, znači da se da se muhrim znači, da se muhrim okupa. Isto tako muhrimo je dozvoljeno da zamijeni svoje hrame. Ima hrame. A naravno što u ranim vremenima ljudi su putovali od Mikata do Mekke ponekad nekad po, po 5, 6 po 10 dana. Ovaj i nakon toga, ovaj <clears throat> i hrami se tako zaprljaju. Nema smetnje da promijeni hrame, obuče druge, da opere postojeće svoje hrame, pa da ih ponovo obuče, kako god, uglavnom dozvoljeno znači da promijeni hrame, kao što je ženi dozvoljeno da mijenja svoju odjeću, znači tokom, tokom znači, obreda. Isto tako, dozvoljeno češljanje. Nema smetnje da muhrin počešlja svoju kosu svoju bradu, a jer je poslanica, ovo je rekao Ajši, kaže... Kad, nakon što mu se požalila, kaže da je dobila jeli, mjesečnicu na Hadžu kaže, raspleti, kaže, svoju kosu i počešljaj se, kaže, i zanijeti, i zanijeti, kaže, hađ, a ostavi, umru. Tako da većina učenjaka ne vidi u tome smetnje, samo smatraju da češljanje treba biti nježno, lagano, da ne bi, znači, otpadala kosa, jer nije dozvoljeno, znači, muhrimu da uzima nešto od kose tokom, tokom obreda. Isto tako dozvoljeno je Muharimu da obavi hijamu. Dači da izvadi da sebi da izvaditi krv kupicom. Što je jako korisno. A, prenosi se o birodostojnom hadisu da je poslanik sallallahu alajhi kako kaže Ibn Buhajna da je poslanik sallallahu alajhi wasallam dao sebi učiniti hijamu dok je bio u obredima kada je bio u Lah hijemel u jednom mjestu između Mekke i Medine učinio je hijamu, a bio je u obredima. Pa znači, hijama neće ucisat, znači na ispravnost obreda. Međutim, ako bi muhrim bio a, prinuđen da obrije nešto od tijela, da ukloni znači dlake sa tijela da bi mogao obaviti, obaviti hijamu, jeli, a, da bi efekat hijame bio bolji, da obrije, recimo, dio glave, pa da, da na tom mjestu a, ovaj, obavi je li, da, da, da izvuče krv onda će se iskupiti onda će se iskupiti zbog tog zbog tog brijanja isto tako muhrimo je dozvoljeno probijanje čin čira pađenje zuba probijanje zadnjojnih nateklina na, na na stopalima jer to se često za hadjame dešava i slično tome u znači nema, u svemu tome neka nema nikakve zači smetnje isto tako muhrimo je dozvoljeno da nosi nakit nar što je ženama muškarci jednako to nosio tako samo srebrni prsten dok žene od nakita je nose sve što sve što im je jel, dozvoljeno zlatnog srebrnog ovaj a, a, kako na rukama tako na vratu tako na nogama je tako na prstima je i nema u tome nikakve nema smetnje i nema nikakve zaprike kao što je dozvoljeno a, muhrimu da koristi naočale sočiva sat mobitel prsten proteze za zube, misva, kaj, štorbicu uh, i sve što je, i sve što nije spomenuto u prethodnim zabranama o kojima smo opširno govorili. Znači dozvoljeno je za čij muhrimu da nosi i nema jer da bismo nešto zabranili čovjeku u obredima da koristi, da nosi i tako dalje, moramo za to imati dokaz. Ako nema dokaza, osnova je znači da su te stvari halal, da su dozvoljene i nema znači nikakve smetnje da da ih muhrimeli, da ih muhrim, muhrim koristiti. Spominjali smo dakle i zabrane, spominjali smo šta je muhrimu dozvoljeno. Sada ćemo spomenuti nešto vezano za iskupnine za počinjeni prijestup. Jer ako muhrim učini nešto od zabrana, od onoga što je zabranjeno, da čini u obredima, treba za to znači da se iskupi. Ove iskupnine dijele se u tri vrste. Imamo prvo, ili znači ovaj, prekršaj mogu biti vezani za jednu od tri situacije vezane za iskupnine. A to je da učini prekršaj i da za njega nema nikako iskupnine. Da učini prekršaj i da se iskupi velikim iskupom. Ili da učini nešto od prekršaja, zbog kojih je dužan da se iskupi na način kako se iskupljuje, kada ga snađe nešto u obredima što ga uznemirava, pa je zbog toga znači onda učini prekršaj pa je dužan da se iskupi. Objasnit ćemo šta to znači. Što se tiče prvog prijestupa za koji nema iskupnine, on se tiče samo jednog prekršaja vezanog za ihrame. A to je zaključenje bračnog ugovora. Spominjali smo u prethodnom predavanju da je muhrimu zabranjeno stupiti, znači zaključiti bračni ugovor. Skopiti bračni ugovor dok je u obredima. Kao što ne smije biti ni staratelj, neće biti ni svjedok i tako dalje. Međutim, kada bi to muhrimu radio, on je dužan da se pokaje. On je dužan da se pokaje, ali nema za to iskupninu, za, za, za to dijelo, za taj čin, Zaključenje bračnog ugovora nije ovaj propisana nikakva iskupnina kao ni nikakva sankcija. Dužen je samo da se pokaje. Jer je učinio zabranjenu stvar. Pa je, znači, a, a, onaj ko, ko učini ovaj prekršaj, znači zaključi bračni ugovor, on je dužen, znači, da se pokaje. Što se tiče velikog iskupa, on se tiče intimnog odnosa. Zabranjeno je muhrimu strogo zabranjeno da tokom a, intimnog odnosa, da tokom hačskih obreda a, ili općenito obreda i umrški, tako da ima intimni odnos dok je u obredima. Dok je u obredima i dok je pod ihramskim zabranama nema znači nema intimnog kontakta. Međutim ako osoba ipak spolno obči sa svojim suprugom tokom obreda, kakav je propis? Ako bi osoba općila ušla u obrede i opći sa svojim suprugom prije boravka na refatu, njen hadži je pokvaren definitivno. Kod svih islamskih učenjaka jednoglasno znači takav, takav, takav hadži je pokvaren i za njega se veže pet stvari. Znači, ako to učini, recimo da osoba uđe u obrede, a, osmog Zulhidžeta je omuteruje, to će biti srijeda, kod nas, i ima intimni odnos na veće, ili u toku dana, ili ujutro na dana refata i sl. O tome, njen hađ je pokvaren. I zbog toga, zbog tog čina, veže se pet propisa. Prvo, odužen da se pokaje. Zato što je učinio, znači nešto što je zabranjeno. Drugo, hadž mu je pokvaren. Takav hađ je, znači, pokvaren definitivno. Treće mora nastaviti s hadžskim obredima. Možda, možda zvuči malo čudno. Pokvario sebi hadž, ali mora nastaviti do kraja. Nema prekida. Jer Uzvišeni Allah kaže: "Wa atimmu al-hadža wal-umrah radi I to je stav apsolutne većine islamskih učitelja. Znači da mora nastaviti sa Jeruzlimski Allah kaže: "I upotpunite hadž i umru radi Allaha." Znači to se mora kada čovjek krene, starta s obredima Iako pokvario, mora znači nastaviti dalje, znači završiti svoje obrede. Četvrto dužanje naredne godine, dužanje naredne godine obaviti hadž. I peto treba se iskupiti za učinjeni prestup. Treba se iskupiti. Kako će se iskupiti? predmeti razilaženja među islamskih učenjacima. Jedni kažu iskupljuje se klanjem deve. Dok drugi kažu dovoj noje Dovoljno je za bravče. Dovoljna je ovca kao kao je li iskup. To je kada je riječ o intimnom odnosu, znači prije boravka na refata i prije, osloba, prije prvog oslobađanja od ihramski zabrana. Imamo dva oslobađanja od ihramski zabrana, malo i veliko ili prvo i drugo bolje kazati. Prvo oslobađanje od ihramski zabrana biva na Bajram Kada se bace kamenčić i obriju glave. Ili skrate kose. Tada je desilo se prvo oslobađanje. Ako je intimni odnos bio od ulazka u obrede do, do obrede, je do prije prvog oslobađanja od ihramskih zabrana, hađi pokvar. Definitivno. Ako se je pak intimni odnos desio nakon prvog oslobađanja na Bajram. U tom slučaju hađ kod velikog dijela islamskih učenjaka, kod većine i to je stav učenjaka četirprane škola, nije pokvaren, ali se vežu dvije stvari. Vežu se dvije stvari za taj čin. Počinjen je, počinjen je grije, pristup, i dužna je, dužan je učiniti, ili tako, pristupnik je dužan učiniti obu, i dužan je iskupiti se i dužan je iskupiti se, opet iskupljenje je, tako kao što smo prethodno spomenuli, da li je to deva ili je ide pravče predmete razilaženja među istranski učenjacima. Imamo treću vrstu iskupljene, a to je a pristup gdje počinilac odabire kako će se iskupiti. Uzvišen Allah kaže, o vjernici ne ubijajte divljač dok ste u hramima, dok ste u obredima, jeli? Onome ko vas hotimično ubije, nešto je li divljači, kazna je da jednu domaću životinju, čiju će vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi, kao kurban, prinese kod kjavina. Znači, onaj ko ubije nešto od divljači, on će zaklati divljači, kao iskupninu jednu domaću životinju koja po svojstvima najviše liči toj divljoj životinji koju je ubio. I na takav način će se znači na takav način se iskupiti. I imamo prijestup gdje muhrim iskupljuje se kao za prijestup što je bio što je bio a, a, prinuđen učiniti tokom obreda pa se nakon toga pa se nakon toga iskupi i ova iskupnina biva da posti tri dana ili da nahrani 6 siromaha ili da prinese ili da prinese žrtvu znači jedno od jedno od toga a koji bi imao problema recimo kao što je bilo sa Kyabom i mru da su ga vaške uzdemiravale pa mu je postali samo sam dozvolio dobriju glavu i da se iskupi Ovaj način iskupljenja ovakve vrste tiče se svih ostalih zabrana, znači mimo zaključenja bračnog ugovora i mimo intimnog odnosa o kojima smo ranije govorili. Tiče se znači a, tih zabrana i ako se učini nešto ti zabrana, onda čovjek je dužan znači da se iskupi na način, na način kako se kako se iskupljuje a, a, od onoga, jel, zbog onoga što je učinio obredima kada je imao uznemiravanje, neprijatnost, pa je, znači, učinio jedan od prekršaja. Kao, ne znam, a, rezanje noktiju, korištenje mirisa i sl. To. Pa je dužan, znači, da se iskupi na jedan od načina. Bilo da posti tri dana, bilo da a, nahrani nahraniše siromaha, ili da ili, da zakole, ili da zakole kurba. Ovo bi bilo nešto vezano za ihramske zabrane. Nakon toga dolazimo do mekke, Dolazimo do mekke, Ulazak u Meku. Kada ljudi dođu u Meku, najpreče i da odmah idu da obavetavav. Međutim, nije uvijek jednostavno I nije uvijek moguće da se ljudi upute za puteka haremu i ovaj da odmah obavete zbog toga što dolaze prvo organizovano, je tako, kao grupe autobusima do hotela sa njima su stvari njihove, prtljag. Pa će prvo smjestiti se, ostaviti svoj prtljag i onda nakon toga pomoguće znači otići i obaviti i obaviti a obaviti tawaf. Jer taj dolazak sam ponekad znaju hadžije biti jako umorni da su putovale po po dane ili po dva i tako dalje, budu jako umorni. Ne bi osjetili lepotu i slast tawafa. Pa nema smjetje znači da dođu da smjeste, da se malo odmore, da se osveže i tako dalje, pa da nakon toga obave da obave nakon toga je li Što se tiče tavafa, Tawaf se obavlja odma, znači pri ulasku u Mesdžidul Haram. Dači neće se klanjati tahiyatul mesdžid, nego se odma, znači dolazi do a, jeli mjesta odakle počinje, odakle počinje je li Ima jedan hadis koji glasi, navodi se u stvari jedan hadis bolje kazati koji glasi da je pozdrav džamii Mesdžidul Haram da je to tawaf. Znači da tawaf mjenja tahiyatul mesdžid. Međutim, taj hadis nije kao hadis poznat kod hadiskih zručnjaka, niti je zabljeđen u poznatim hadiskim, u poznatim, jeli, hadiskim zbirkama. Pa će, znači, osoba tavafiti i nakon tavafa svakako klanja dva rekiata, jeli, postaje tavafa i tomu je, jeli, i to tomu, je, tomu je dovoljno. Kada dođe do džamije, ući u džamiju desnom nogom, kao što ulazi u bilo koju drugu džamiju i proučiti dovu koja se uči tako za ulazak u za ulazak u džamiju sunnet je znači ući desnom nogom kako je rekao Enes ibn Malik sunnet je u džamiju ući desnom nogom a izaći lijevom izaći lijevom nogom nema posebne dove koja se uči prilikom ulazka u mesdžidul haram znači niti posebna dova kada se vidi kyaba i slično tome znači nego se uči dova koja se uči za ulazak u bilo koju drugu u bilo koju drugu džamiju. Pa nakon, znači, ulazka počinje se počinje se s Počinje se sa uh, uh, tim prvim ruknom nakon ihrama ili možemo kazati drugim ruknom. Drugim ruknom, znači, koga smo spominjali. Iako ovdje, znači, ovdje se ne radi o hadžskom tavafu. Ne radi se o hađskom tavafu, nego se radi o uh, tavafu, znači, Ili je dolazni tavaf, ili je, uh, uh, ovaj, ili je umranski tavaf, o čemu ćemo opširno govoriti u našem narednom predavanju. Ali je način obavljanja tavafa isti. Tog, znači, tavafa dolaznog, ili umranskog, ili hađskog tavafa, koji je znači rukn, koji je rukn hađa, znači način obavljanja tog tavafa isti liči u veliko s nekim sitnim razlikama koje ćemo inša otevno objasniti u našem narodnom predavanju Wallahu teala alem wa salli allahome ala nebina muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh